Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati a'malina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan mayyahdihillahu fala Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu abduhu wa Saya bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Qalallahu taala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya amanu, haqqa tuqatihi, wa illa wa antum Hai sekalian orang-orang yang beriman Bertakwalah pada Allah Hanya patulah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan Pencipta Sebenar-benar patuh Dan janganlah sekali kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam Di ayat yang kedua Kala Allah Ta'ala Ya ayyuhan nasu taqū rabbakum allazī khalaqakum min nafsin wāḥidah wa khalaqa minhā zawjahā wa basṣa minhumā rijālan kaṡīran wa nisā'a wattaqullāha allazī tasā'alūna bihi wa arḥaminnallāha kana Ka 'alaykum raqībā. Hai sekalian manusia, bertakwalah sekali lagi pada Allah, hanya patulah kepada sesosoknya Tuhan Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam dan menciptakan kalian dari jiwa yang dan, dan, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihi dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah hanya patulah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian di ayat yang ketiga qala Allah azza wa jalla ya alladziina amalu taqullaha wa qulu qawlan sadida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 Faiz asvakal hadith kitab kita tahu sebaik-baik rujukan adalah kitab Allah Al Quran, wakhir hady-hady Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk syurga adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keduanya dikenal dengan referensi dalam agama Islam mengambil hukum dan syariat mereka. Wasirulumurimohdasyatuha dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya landasan dari keduanya wahyu Al Quran dan Sunnah. Fa'ina kulla mahahtin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya landasan dari Wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wanabid'atun bolalah dan perbuatan baru tersebut bisa membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Melainkan kekeliruan dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Siran Jumaat rahimahni, rahimakumullah. Kesempatan Jumat ini, insya Allah kita akan bahas tentang kunci sukses seorang Muslim dunia dan akhirat. Kalau seandainya ada orang yang mendefinisikan sukses Sesuatu yang rumit dan berat Sebenarnya kalau kita Kembali kepada pandangan agama Islam Dan ulama kita Sukses itu sangat sederhana Atau disamadengankan disama oleh para ulama Dengan nikmat. Diberikan contoh Kalau seorang ibu Anaknya lagi menangis dan dia jadikan target Untuk mendiamkan anaknya Serta dia berhasil mendiamkan Ibu itu sudah sukses di poin itu Seseorang ingin bertemu dengan orang lain, janjian dan berhasil bertemu, maka dia sudah sukses di poin tersebut. Seseorang ingin makan kerana lapar, makanan tertentu atau ingin minum, minuman tertentu dan berhasil, maka dia sudah sukses di poin itu. Kalau ini definisi dalam pandangan agama kita, maka kita bisa lihat berapa banyak kesuksesan yang kita bisa dapatkan dalam sehari atau disamadangkan dengan, dengan nikmat oleh para ulama kita. Kapan kita syukuri nikmat-nikmat tersebut, sukses tersebut, maka kita akan mendapatkan tambahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya katakan dunia dan akhirat. Ada sebuah poin sederhana di sini jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau seandainya orang mendapatkan nikmat, mendapatkan harta, mendapatkan keluarga, mendapatkan kesehatan, dia syukuri sesuatu yang standar tapi bagaimana caranya agar anda tetap bersyukur kepada Allah Sementara yang datang kepada anda adalah kehilangan harta, penyakit, gangguan orang Bagaimana bisa kita tetap sukses dan bahagia dalam segala keadaan Baik nikmat ataupun cobaan yang sedang datang Makanya saya berikan judul pada Jumat ini adalah kunci sukses Bagaimana bisa mengalami dan merasakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam segala hal Baik itu dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan susah Semua ini jemaah sekarang hanya kembali kepada satu kalimat yang kalau saya ucapkan kalimat ini Anda akan mengatakan oh ternyata yang itu Iya Saya akan mengatakan iya dengan jelas dan tegas Dan tolong anda ikutin sampai akhir Jumaat Agar anda bisa memahami hakikat daripada kalimat ini Kalimat ini jemaah sekarang adalah kalimat yang disebabkannya Oleh Allah SWT Jadi penyebab Allah turunkan semua kitab dari langit Dan sebabnya pula kerana kalimat ini Allah utus 124.000 Nabi Di antaranya ada 313 Rasul Karena kalimat inilah Allah ciptakan surga dan neraka Itulah kalimat La ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan pencipta selain Allah Atau lebih tepatnya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian rahimah rahimah kumullah Apakah anda pernah berpikir dasyatnya kalimat ini? Kalau anda mengutak mengatakan dan mengikrarkan dalam fikiran dan lisan serta hati anda, anda yakini dalam hati bahwasannya la ilaha inna Allah. Tidak ada Tuhan yang berarti tidak ada pencipta. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan, menciptakan malaikat, jin, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan. Macam warna yang kita lihat dan apapun yang di langit dan di alam semesta ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan, semuanya hanya dikerucutkan kepada satu pencipta, Allah. Lihat ke langit, apapun yang ada padanya dengan miliaran bintang, pergantian siang dan malam, udara yang kita hirup, semua yang hewan atau manusia ataupun, apa makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, dari manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan segalanya dengan beragam macam jenisnya, dengan beragam macam suku manusia dan bahasanya, juga hanya kembali kepada satu pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimat yang luar biasa. Untuk lebih mendalami kalimat ini, kita coba renungi dulu nanti beberapa hal ke depan. Di antaranya, Nabi Muhammad SAW memasukkan yang mulia berdakwah selama 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama sebelum kejadian Isra dan Mi'raj Perintah solat diperintahkan Itu tidak ada perintah solat Tidak ada perintah zakat Tidak ada perintah jihad Tidak ada perintah puasa Tidak ada ibadah Apakah anda tahu 10 tahun itu apa dakwah Nabi Muhammad SAW Hanya sebuah hadith Teriwati oleh Imam Bukhari Nabi SAW hanya mengatakan kepada masyarakat Mekah Kulu la ilaha illallah tuflihu artinya apa? ikrarkan dengan pikiran kalian, dengan lisan kalian yakini dengan hati kalian tidak ada Tuhan gak ada yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit menciptakan penyakit itu sendiri, menciptakan apa saja, kecuali satu Allah maka kalian akan sukses dan bahagia, kalian akan beruntung juga ada seorang sahabat Nabi dalam hadis Bukhari yang lain pernah bertanya kepada beliau Berkata ya Rasulullah Apa itu kebahagiaan Bagaimana saya bisa melalui dunia ini kehidupan ini dengan tenang dan bahagia Kata Nabi SAW satu kalimat yang luar biasa Beliau mengatakan kul Ikrarkan dengan lisanmu dan fikiranmu Serta yakini dalam hatimu bahwasanya tidak ada Tuhan pencipta kecuali Allah Pasti kamu akan bahagia Pasti kamu akan bahagia lebih dalam kita bahas masalah kalimat ini jemaah sekalian Saya akan buatkan anda dua kubu Kubu yang pertama adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal Dan kubu kedua orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal Agar anda tahu seberapa besar makna kalimat ini Kita mulai dari, dari orang yang kafir kepada Allah SWT tidak beriman Saya akan angkat dari beberapa atau jenis-jenis tokoh masyarakat Kita mulai dari raja kita tahu kalau raja presiden pemimpin masyarakat negara maka pasti dia adalah prestasi tertinggi bagi seseorang manusia gitu. kita hantinya dalam Al-Quran Allah ceritakan dua raja yang mengaku sebagai Tuhan, ada Namrud di zaman Nabi Ibrahim AS dan ada Fir'aun di zaman Nabi Musa AS anda tahu kenapa kedua raja ini mengaku sebagai Tuhan Bukan cuma mengaku sebagai raja Ternyata ulama tafsir mengatakan dalam kisah-kisah ayat yang menceritakan mereka Namrud dan Fir'aun Raja yang berjauhnya Jaraknya jauh di antara mereka Bisa ratusan bahkan ribuan tahun Tetapi dua-duanya memiliki fisik yang sempurna Sangat kuat, gagah, kemudian pintar Dan dia mempunyai istri dan keturunan yang banyak Punya harta yang banyak Kerajaannya luas Dan pasukannya tidak pernah kalah Sampai disebutkan dalam sejarah atau dalam banyak asal yang sahih, Namrud dan Firaun menguasai setengah dunia. Makanya sangat wajar secara manusiawi dia mengaku sebagai Tuhan. Semua nikmat ada, dia kuat fisiknya, keturunannya banyak, kerajaannya luas, pasukannya enggak pernah kalah. Apa yang terjadi? Allah utus kepada Namrud Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim cuma datang dengan pakaian yang sederhana lalu mengatakan wahai Namrud, kamu dan saya manusia biasa. Kebetulan saja kamu memiliki kerajaan. Pencipta saya dan kamu adalah satu Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namurut dengan sombongnya jawab begini jemaah sekalian. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Mau bukti ditangkap dua masyarakatnya. Satu dibunuh satu dibiarin jalan. Lalu dia mengatakan lihat saya hidupkan saya matikan. Tentu ini kebodohan. Kenapa saya katakan kebodohan? Karena menghidupkan jemaah sekalian dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sperma, laki-laki dari sulbi keluar dan sel telur perempuan ketemu, jadi manusia seperti kita bisa bergerak, bisa lari, bisa ngomong dan seterusnya. Dari biji yang dibuang di tanah, itu tiba-tiba tumbuh jadi pohon besar berdaun berbuah, bisa dimakan. Telur, yang, telur ayam yang cair menjadi anak ayam, itu menghidupkan. Dari tidak ada, menjadi ada. Bukan seperti Namrud. Cuma menangkap orang. Kemudian dibiarkan hidup satu pergi. Itu sebenarnya sudah hidup sebelumnya. Dikatakan saya menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim AS mematahkan hujannya Namrud. Sambil berkata. Wahai Namrud. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Setiap hari. Memindahkan matahari dari timur ke barat. Apa kamu bisa? Fa in dalloh ya tibi syam sim dan masyriki fa tibi ayat madrif fa buhi taladhi kata Allah swt. Tuhan saya kata Ibrahim Nabi SAW. Tiap hari dan Tuhanmu Allah memindahkan matahari tiap hari kamu lihat terbit dari timur dan terbenam dari barat. Apa kamu bisa? Maka kata Allah swt. Fa buhi taladhi kafar. Maka orang kafir dari Namrud tidak bisa ngomong. Ngomong apa dia? Namrud bahkan tidak bisa mengatakan jemaah sekalian rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhkan. Namrud bahkan tidak bisa menahan udara yang dia hirup Mana yang oksigen yang segar Dan mana yang berpenyakit Dia tidak bisa bedakan Bahkan makanan yang dia makan Dia tidak bisa bedakan yang mana jadi nutrisi tubuhnya Yang mana akan jadi pinja nantinya Seperti terus seperti itu Maka apa yang terjadi mas sekalian Namrud kena penasaran ingin membunuh Nabi Ibrahim AS Dibuatlah api yang besar Api itu bisa terbakar selama 3 hari 3 malam Untuk bakar manusia maksimal 3 hari Api kepalanya hancur Ada orang yang tenggelam di lautan Kemudian habis badannya dimakan ikan Ada orang naik pesawat Hancur pesawatnya tidak ditemukan Satu keping pun badannya Dan ada orang mati di atas ranjang di bawah AC Kalau saya tanya mana mati yang enak Mungkin anda akan jawab sebelum tahu informasi dari saya ini Bahwasannya mati di ranjang Otomatis, padahal sebenarnya dalam Islam jemaah sekalian, semua tadi yang mati itu ditabrak kereta api, dimakan ikan, meledak dan mati di atas ranjang. Dalam Islam hanya merasakan satu, sakaratil maut. enggak ada lagi pengaruhnya orang yang, yang mengatakan, aduh kepala saya sakit. Yang dimakan ikan mengatakan, aduh badan saya sakit. Yang meledak mengatakan, aduh badan saya meledak. Tidak lagi seperti itu. Yang dalam Islam sudah dijelaskan Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman Ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi Kalau dia orang fasik Orang muslim tapi masih bermaksiat tidak sempat taubat Atau orang kafir Meninggalnya akan sulit Kata Nabi Muhammad S.A.W dalam hadis Bukhari Seperti bulu domba yang, dididip, yang basah Yang diriditkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras Maka sulit Apa kembali kepada kisah tadi Orang soal ini mengatakan apa? anak saya ditusuk orang itu hanya proses kematian dan memang sudah ajalnya datang selesai, saya mau ngamuk pun saya mau marah pun sudah mati memang ajalnya, enggak bisa apa-apa lalu dia mengatakan apa? perhatikan kalimatnya sementara Tuhanku Allah memerintahkan aku untuk menghabiskan makanan ini maka aku habiskan makanan ini dulu kemudian aku akan urus jenazah anakku ini contoh Orang yang beriman kepada Allah Bagaimana dia sangat tenang menghadapi kehidupan dunia ini Karena ada tuntunan dari langit Kalau datang musibah kamu begini Kalau kamu datang nikmat begini Kamu jalani kehidupan seperti ini Berumah tangganya, berbisnisnya, berpolitiknya Semua sudah diajari caranya Tinggal mau ikutin dah. Dan yang menerapkan itu adalah Allah Rabbul Alamin Tuhan Alam Semesta Itu bukan hal yang gampang Contoh yang kedua orang beriman kepada Allah Sebenarnya banyak contoh berhubungan dengan, dengan masalah ini dan mohon maaf saya mungkin kali Jumat ini minta waktu sedikit lebih ya. Agar bisa menuntaskan materi kita. Kemudian contoh yang kedua ada seorang ulama tabibin bernama Rabi Ibn Haitham rahimahullah. Rabi Ibn Haitham ini seorang ulama tabibin yang terkenal dengan kesolehannya. Yang berkata Abdullah bin Umar, Wahai Rabi, kalau seandainya Rasulullah SAW melihatmu, dia pasti akan mencintaimu. Karena luar biasa imannya. Dia struks dengan dan jemaah sekalian. Satu waktu ada dua muridnya datang ke rumahnya. Bertamu. Waktu bertamu di rumahnya lalu berkatalah muridnya. Wahai Imam, pertanyaan pertama nih dan ini di saya selalu sarankan kepada kaum muslimin kalau ada waktu ziarah ke rumahnya ulama atau bertemu dengan mereka minta dinasihatin. Mungkin sebuah hadis kita dengar sudah cukup membuat iman kita berkobar sampai kita meninggal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata, "Wahai Imam, apa yang membuat Anda tidak berani atau tidak bahkan ya, mengeluarkan kalimat dari mulut anda kecuali semua kebaikan, yang ada cuma tanya kabar, yang ada cuma zikrullah, nasihat ya semua membaca Al-Quran tidak pernah ada yang gibah, tidak pernah fitnah bagaimana bisa anda kontrol diri anda itu, apa jawaban dia perhatikan, dia mengatakan, wahai muridku kami beriman kepada Allah dan Allah Tuhan kami telah menitipkan di pundak kami Di kanan rakib dan di kiri atib Yang rakib mencatat yang baik Dan atib mencatat yang buruk Dan demi Allah Semua yang dicatat oleh kedua malaikat tersebut Akan dibacakan untukmu Di sana di akhirat Dan dihisap juga untukmu jadi yang membuat saya terkontrol, karena saya yakin ada Tuhan Allah. Allah titipin malaikat kepada saya. Yang baik dicatat, yang buruk tidak. Dan pasti akan ada hisab hari kiamat. Maka saya tidak berani ucapkan sembarangan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW mankana yu'umul bilahiy wal yu'umul alakhir. Faliyakul khairan au liyasmud. Jadi yang mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, dia takut hisab hari kiamat dari Allah SWT. Dia hanya mengucapkan yang baik dan atau dia diam. Dia tidak ikut ikutan. Baik. Terjadilah proses setelah itu. Masih di rumahnya Rabi' bin Haytham. Tiba-tiba anaknya keluar dari dalam dapur jemaah sekali, lalu membawa makanan. Namanya halwa. Halwa ini mah susah buatnya, bahannya mahal. Dikeluarkan oleh isteri dari dapur, disuruh anaknya laki-laki bawa. Lalu dikeluarkan, dipotong-potong. Kata anaknya, wahai ayahku, Rabi' anak Rabi' berkata, wahai ayahku, ibuku membuat halwa ini susah sekali, bahannya mahal, susah buatnya. Tolong anda makan. Kata Rabi baiklah, karena selama ini kata ulama hadis, Rabi enggak pernah tuntut istrinya buat-buat masakan khusus. Apa yang dikeluarin dimakan gitu. Maka istrinya malu dipoetan makan mahal. Begitu dia ingin memegang makanan itu jemaah sekalian, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Waktu diketuk pintu rumahnya, <coughs> dia suruh anaknya kasih syarat, buka pintu, dibuka. Ternyata depan pintu bukan orang fakir miskin jemaah sekalian, tapi orang gila. Rambutnya berantakan, tidak ada sendal, bajunya kotor, dari mulutnya dalam kisah ini dikatakan ngalir-ngalir air liur. Pemandangan yang tidak nyaman gitu. Lalu dia beri isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi Ibn Haytham nunjuk anaknya, suruh ambil piring halwa itu, antarin ke orang itu. Diangkatlah oleh anaknya, diantar ke sana. Anaknya berharap, anaknya Rabi berharap, orang gila ini hanya ambil satu potong halwa. Ternyata waktu diantar ke sana, orang gila tidak mengerti dilihat ada makanan, diambil sama piringnya, dimakan semua. Tidak tersisa sedikit pun, lalu dilempar piringnya, pergi tidak terima kasih. Orang gila. Itu tu belah pintu. Anaknya Rabi bin Haytham kembali kepada ayahnya lalu berkata, ya wahai ayahku, semoga Allah merahmati anda. Kalau itu tadi yang minta-minta, orang gila. Perhatikan garis bawah ini kalimat yang saya ucapkan. ya Anaknya bilang dia tidak mengerti apa yang sedang dia makan. Dia nggak tahu apa yang sedang kita kasih. Tadi kalau anda suruh saya ke dapur ambil roti ke ambil nasi, dia juga makan. Kenapa harus halwa yang setengah mati ibu saya buatin? gitu apa jawaban Rabi Ibnu Haytham Ya waladi, illam yadri fallahu yadri. Lam tanalu birhatta tunfiqu mimma Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih enggak penting buat saya karena Allah tahu nilainya makanan itu. Allah enggak nilai siapa yang terima, tapi Allah nilai innamal a'malu Niat Anda pada saat memberikan itu sebagaimana? Ikhlasnya, tulusnya, itu yang penting bagi Allah. Enggak penting itu semua. Allah tahu, lalu dia bacakan ayat kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan pahala, sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai Kemudian terjadi jemaah sekalian setelah itu tiba-tiba kedengaran azan duhur waktu itu di sana, kejadian di Irak. tapi bin Hazam ini stroke sengah badan jemaah sekalian, tidak bisa bergerak waktu dengar azan, dia kasih isyarat anaknya, itu suruh pikul topang sebelah kanan, muridnya bilang saya datang ke sebelah kirinya, topang, minta ke masjid stroke sengah badannya Muridnya lalu bilang saya ngomong sama dia, wahai imam, imam itu maksud saya sekarang kiai atau ustaz, wahai imam, anda kan punya ruksa, punya keringanan, stroke setengah badan, boleh solat di rumah. Apa jawaban Rabi sekali lagi? Iman kepada Allah membentuk pribadi. Dia mengatakan apa? Wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini kalimat hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Ayo kerjakan salat, ayo menuju kepada kemenangan. Lalu aku salat di rumahku, demi Allah aku akan datangi di masjid walaupun aku merangkak karena yang panggil adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Terbentuk pribadi Rabi ibn Haytham menjadi orang yang bisa perkontrol karena meyakini ada Tuhan namanya Allah. Ini saya sudah berikan dua contoh, kubu orang yang kafir, bingung kehidupannya di dunia bagaimana melaluinya, kubu orang beriman sangat tenang menghadapi kehidupan ini. Tentu masih banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Tinggal di masa sekarang kita mau lengkapkan bahasan kita. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah enggak kelihatan. Ada alasan tidak kenapa Allah enggak kelihatan, ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik ini masalah kita yang paling penting. Kata Nabi atau disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya nabi-nabi pun belum ada belum pernah ada nabi yang lihat Allah termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari waktu Nabi SAW pulang dari Isra Miraj jamaah sekalian Aisyah bertanya radhiyallahu anha berkata istri beliau <coughs> Ya Rasulullah, hal tara Rabbak? Apakah Anda waktu Miraj ke langit terima perintah salat sempat lihat Tuhan Anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? alaihi wasallam? <tuh> Nurun ala Nur anak Arah Allah itu cahaya di atas cahaya terang sekali bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi Sosalam mengatakan saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa Alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima Wahyu Taurat itu selama 40 hari turun Taurat lengkap Al Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari nunggu di Wunung Turcina. Turcina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi Nabi Musa nunggu di situ, setiap hari Jibril datang Turunin surah, turunin ayat gitu Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa AS Tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran A'udhu binasyidun wa'ajim Rabbi, hari ini, andur ilai Wahai Tuhanku, izinkan Aku melihatmu, aku beriman kau ada ya Allah Tapi aku ingin lihat kau bagaimana Allah menjawab tidak mau mengecewakan Nabi Musa sebagai manusia Allah mengatakan, lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab Jemaah sekalian ada tiga kosakata tidak yang, berada, yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak. Ada lam dengan mim lam artinya tidak pernah. Ada lam dengan nun lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani. Kau tidak akan mampu melihat wajah Musa. Tapi Allah enggak mau kecewain Musa. Ternyata Musa selama 37 hari di Mesir kagum-kagum melihat gunung-gunung batu di situ. Bergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Walakin anzur ila jabal fa in istaqarra makanu fa sawfa Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku kata Allah, kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan. Falamma tajalla rabbuhu Waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, ja'alahu dakkah. Semua gunung batu itu hancur lebur tidak mampu men menampung datangan Allah. Wa Musa sa'iqan. Lalu Musa pingsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat, aamantu billah. Saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan. Nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaat ke sekalian. Kenapa Allah tidak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akhidat kita. Kata para ulama. Karena anda kalau sholat. Anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah maha besar. Akbar adalah siga mubalaga dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas. Maha besar. Kita terangkan. Kata Nabi Sallallahu Sallam, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian ada tujuh lapis langit. Allah mengatakan saban shidada, tujuh lapis langit yang kokoh Allah dihalakah sabah sama watin tibaqa. yang menciptakan langit tibaka bersusun satu dua tiga empat lima enam tujuh. Allah di atas langit ketujuh. Kata Nabi Sallallahu Sallam, perumpamaan bumi yang kalian tinggali dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil dan ini terbukti secara fakta. Apakah Anda sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala Anda yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi. Dan sekian miliar tahun lebih, lebih, lebih besar daripada bumi. Sekian miliar kali lebih besar daripada bumi. Itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya. Karena dari sini saja ke Pluto jaraknya 270 tahun. Tidak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi Sosran di atas ada langit kedua besarnya digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin -cin dibuat di padang pasir. Langit ketiga dua satu dan bumi digabung tiga tiganya di langit ketiga seperti cincin dibuat di padam sampai langit ketujuh lima enam tiga, empat tiga dua satu dan bumi tujuhnya digabung dibanding langit tujuh seperti cincin dibuang di badan pasir dan langit yang luas ini jemaah sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW waktu saya sedang dimikrajkan ke langit tidak ada empat jari pun ukuran di langit yang luas itu kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud penuh dengan jumlah mereka anda tahu malaikat itu ada namanya nama kelompok seperti rakib, hati tutup kelompok di bawah rakib banyak miliaran malaikat di bawah atid miliaran malaikat sama dengan mungkar nakir ada memang nama kelompok. Makanya kalau manusia 5 miliar, raqib atidnya 10 miliar, malaikatnya 10 miliar. Lalu kata Nabi SAW di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi 88 hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas Sidratul Muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi 88 99-nya Sembilan seperti cincin dibuang di padang pasir makanya kalau anda baca quran anda baca ayat wakana arshu alal ma' singa Allah di atas air, ini maknanya air adalah ada lautan lalu kata Nabi SAW, arshnya Allah di atas lautan itu singa sananya Allah besarnya digabung antara lautan setelah termuntah, tujuh lamis langit dan bumi sepuluh-sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir, anda sudah hafal ayat kursi, apa artinya ayat tanda-tanda kebesaran Allah kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singa sana. Kalau raja ingin naik sehingga ada pijakan kaki. Itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-art. Pijakan kakinya Allah saja. Sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah. karena besarnya Allah. Azza wa Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Kira-kira. Lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Jawabannya sederhana. Anda lingkali namanya Allah, ini Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya masih sembah berhala, kuburan, jimat, namanya syirik. Dua-dua enggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan dengan mata kita ini, tapi kita bisa rasakan keberadaannya, cuman... Cuma satu cara, di bawahnya lingkarin Ibadah, sholat, puasa Zakat, haji, ta'ziah, ziarah ziya, Kubur, semua ini adalah rangkaian Ibadah untuk berhubungan dengan Allah Semua ibadah ini jemaah sekalian Harus seperti yang Allah Mau, bukan yang anda mau Ini penting, Karena kalau tidak Seperti yang Allah mau, Allah tidak terima Bagaimana caranya supaya bisa seperti yang Allah Mau, ikuti buku pedomannya. ada Al-Quran, ada sunnah yang beribadah keluar dari dua pedoman wahyu ini tidak akan diterima oleh Allah seperti anda kalau kerja di perusahaan pimpinan perusahaan kasih peraturan Senin pakai baju kuning Selasa baju hijau Rabu pakai baju hitam datang jam 7 keluar jam 5 sore ternyata anda tidak hari Senin anda pakai baju hari Rabu datangnya jam 9 keluar jam 2 siang dikeluarkan oleh pimpinan atasannya itu baru peraturan manusia bagaimana dengan peraturan Allah Azza wa Jal maka kita simpulkan semua jemaah sekalian adalah yakinlah Tuhan anda Allah ada sesuatu nya Tuhan kalau anda sedang sakit yang ciptakan anda Allah yang ciptakan penyakit Allah yang menciptakan kesembuhannya Allah kalau kita sedang musibah sama kalau kita sudah senang juga sama semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman padanya dan juga selalu bertumbuh dalam keimanan tersebut serta mengikuti